Кетрі прокинулася так само, як і Кет 2 того ранку, коли вона зі свого планера перше побачила копача. Прокинулася від відчуття, що поблизу щось є, хоч це відчуття і не підкріплювалося жодними доказами. Цього разу вона зреагувала на звук, щось почула в сні, щось відкладене в її пам'яті, проте, що міцніше вона намагалася вхопити цей спогад, то швидше він вислизав від неї. Дівчина перекотилася на живіт, обіперлась на лікті, повернулася лицем до схилу заплющила очі, роззявила рота і завмерла. Перші кілька хвилин вона й не намагалася розчути щось конкретне, а просто вбирала навколишню звукову картину, аби вловити в ній будь-які неналежні шуми. Ланцюг на баржі досі працював, створюючи розмірений шум, який нейронна мережа мозку легко могла відсіяти. Дівчина збагнула, що бард раптом підозріло затих, але не знала, почув він щось чи просто наслідував її приклад. Кет-2 може й була зашорена та скромна, але з Кетрі чоловікам треба було бути на поготові. Кетрі знову його почула. Той самий звук, який її, мабуть, і розбутив. Тепер вона знала, що це було. Саморобні наконечники стріл, що тихенько подзенькували в сагайдаках, ніби монетки в кишені. Перед мисливцями копачів незмінно поставала дилема, у якій з одного боку снаряди треба було тримати достатньо вільно, аби можна було без затримки дістати стрілу та покласти її на тятиву, але не настільки вільно, аби вони брязкали з кожним кроком. Під час розміреної ходи рівнинною територію спорядження справді було беззвучним, але у тихому пересвітанковому сходженні наперетятий схил. Вони таки хитались достатньо, щоб видавати звуки. І коли це звукове зображення в її свідомості набуло різкості, Кетрі почала відчувати кроки, чути тіла, що продиралися крізь чагарник. І людей у цій групі, подумала вона, мабуть, більше, ніж сагайдаків. Сюди приплівся ще один зі спогадів Кет-2 підготовка до роботи оглядачів на територіях, густо заселених ендеміками, коли вона читала старезні розповіді про американський захід, де білі люди використовувала аборигенів за скаутів та провідників. Тепер і Лонгобарт щось почув, бо навпочіпки рушив до невеликої лінії пікету, яку вони розгорнули вздовж краю кратера, і тихо розбудив розкуса Юра та Беледа Томова. Кетрі пішла за ним, по черзі підійшла до кожного з чоловіків і тихо сказала. Можливо, двоє копачів з луками і стрілами. За ними невеликий загін неоандерів. «Наскільки невеликий?» – запитав Белет. «Може, не повна чота?» – гадаю, там десь половина групи, яка приземлилась на наших очах. «Піди поперед тім», – сказав Белет. «Скажи йому, хай вімкне світло». І оскільки було надто темно, аби щось розібрати, він поклав руку на її плечі саме там, де воно приходило в шию, і приємно стиснув м'яз. Тоді знову розслабив долоню та підштовхнув дівчинку вниз. Уже за хвилину Кетрі була на пляжі. Сонар Тендер досі сиділа в навушниках. Айнштайн хропів у спальнику. Ті спав в одному з тих надутих укриттів, які їм підвезли на дарвіні, що й досі стояв на якорі трохи віддалік берега, а його присутність видавав лише звук хвиль, що плюскотіли об борти. Що ж до Еке Арджуна, то з ним Кетрі замалим не зіткнулася, бо він просто собі стояв на березі, вбраний у спальний мішок. 50 на 50. Він або тихо медитував, або пішов відлити. Айвені могли бути смішними, коли їхні мізки брали гору над ними. Так чи інакше, тобто незалежно від того, думав він чи мочився, тимчасово від нього не було жодної користі. Тож дівчина пішла просто до укриття і розбудила та малейка Це зайняло трохи більше часу, ніж розраховувала Кетрі. І це її дуже засмутило, бо ж тепер було зрозуміло, що вгорі над ними щось відбувалося. Вона вже чула все гучніше і гучніше зощання навколо тілесних ланцюгів, які заміняли Невандером броню та зброю, але не могла збагнути, то лонгобард готується очолити оборону, чи то Зайди вже спускається з пагорба. Але останніх було вже нескладно почути. Вони остаточно брали швидкість, а не потаємність. Вони йдуть, мовла Кетрін, двоє копачів, кілька Невандерів. Тій сягнув рукою по свою катапульту, а тоді згадав, що її в нього забрала Аріана. Белець сказав увімкнути світло. Кетрі гадала, що він скористається якимось електронним девайсом на кшталт тих, які клепали копачі, називаючи їх радіо. Але натомість і просто сів, виліз зі сховища і рушив уздовж пляжу, попутно підстрибуючи та лаючись, наступаючи босими ногами на голі камінці. «Вімкнути світло!» – закричав він. Тоді склав у в рупор і підніс до рота. Агов! Вімкнути світло!» У тихій бухті його слова пролунали, Наче вибух динамітного заряду. Кетрі почула щось схоже на відповідь із напрямку баржі, а з боку валуна пролунало шипіння. Ш. -ш. Кетрі думала, що то просто звуки хвиль, котрі накочуться на камінь, аж поки не засяяли лінки, освітивши сонар тендер, котра вже стала та повернулась до них. Вона шикала на них, притиснувши палець до вуст. Шт. наполягала вона. Наповну. кричав ті, усе ще можна витиснути. Вони вже йдуть, сказала Ендця. Побачивши, що всім іншим байдуже, Сонар перехопила погляд Арджуна, котрий недбало кинув свою хламиду на пляжі та наближався до неї, заходячи просто в хвилі прибою. «Їхні вухам боляче!» – вона почула крики на схилі. Бійці відкинули будь-які спроби підкрастися непомітно і наступали для відкритої сутички. Висновуючи з голосів, то були неоандери. Раптом відчувши, не потребу опинитися там, у сутичці. Кетрі крутнулась на п'ятах, готова кинутися вгору, і заледве не зіткнулася з Кантабригією п'ять. «Ти повертаєшся на гору?» «Я почуваюся, наче повинна там бути», – відповіла Кетрі. «У добру путь. Пам'ятай, ніяких ушкоджень копачам». Кантабригія п'ять рушила від неї. Довгі спідниці її теплого вбрання гарно розвивалися, і Кетрі востаннє глянула на королівський профіль та досконалу поставу муиреної, підкресленого короткостриженим волоссям. Дряпаючись назад на схил, Кетри пригадала детальніші настанови, які Кантабригія-5 дала їй кілька годин тому. «Не підходь до наших баків. То були оснащені камерами баки, котрі знімали все, що відбувалося. Вони були запрограмовані шукати високі точки з хорошим краєвидом. Кетрі припала до землі десь за 50 метрів від Лангобарда. Вона його не бачила, але чула, як зумкотять навколо нього лінки, вирізаючись у гілочки. Справа над нею зі схилу випинався валун. Він був надто твердий і крутий, аби на ньому росло щось, окрім муху. Світлий камінь яскраво відсвічував у прямих промінях Ейтрейна, що сяє внизу. Невеличке деревце знайшло собі якусь розколену на верхівці, чіпляючись за камінь переважно оголеним корінням і сягаючи неба кількома миршавими гілками, сформованими приморським вітром. Біля дерева щось заворушилося, і Кетрів впізнала баки, котрий зайняв позицію на камені. Дівчина бачила його, тобто і він бачив її. Кетри сховалася за напрочуд великою купою, нанесеного прибоєм сміття і трави, та почала слухати. Більше нічого їй зараз начебто й не випадало. Бресь, бресь, ось воно. Знову звук цих саморобних наконечників, що подзвонюють у сагайдаках копачів. Їх глушить усе гучніший писк поближнього ланцюга лінків, що переходить під безпосереднє командування власника. Кетрі ризикнула глянути вгору і побачила Неоандера, котрий вилазив туди, звідки міг би безперешкодно досягнути до того бакі, що сидів на валуні. То був не Барт, то був червоний боєць у військовому спорядженні. Він простягнув праву руку і зімкнув долоню на одному з ланцюжків, що літали навколо нього, зупиняючи його рух. У ту ж мить частина ланцюга відчіпилась з протилежного боку і перетворилась на батіг. Він метнувся просто до баки, що сидів на валуні. Форма і напрям руху спершу були помітні. Тоді батік пройшов звуковий бар'єр і став невидимий. Тільки результати його діяльності були очевидні: надзвуковий удар, цілковито знищений баки та розтяті навпіл деревце. Батік сповільнився, рухаючись назад у напрямку власника, іначе змія скортився назад у ще один летячий a трейн котрий тепер обертався у протилежному напрямку. Отак знищивши вартового з лівого флангу від себе, неоандер Відійшов до епіцентру подій та зник із поля зору Кетрі. Дівчина підійшла до валуна. Знищення одного з баків Кантабергії-5 зробило цю локацію вельми зручною для неї. Вона просувалася вперед до підніжжя каменя, гадаючи, як має вилізти на вершину, коли раптом її увагу привернув рух попереду. Кетрі зупинилася і глянула просто вгору на копача, котрий виліз на верхівку, заявляючи, що зайняв високу позицію. Угору він ліз так нетерпляче, що за малим не впав, із іншого краю валуна. Він поклав ногу майже на обриві та замахав руками назад, відновлюючи баланс. Наконечники в його сайдаці знову задзвеніли. Кетрі завмерла і присіла, спостерігаючи, як він відновлює рівновагу. Якби Копач глянув просто вниз, то побачив би її, але його увагу цілком зайняли події, що відбувалися на правому фланзі. Судячи зі звуків, там почалася вельми сумбурна бійка на захаращені локації. Копач сягнув на спину, дістав стрілу та наклав її на свого сталевого лука, приміряючись до сцени внизу. Він, мабуть, вибирав мішень, коли Амбот Кетрі вдарив його у плече, і копач, здригаючись, упав. Стріляти в людей було легко. Не у фізичному розумінні. Це в кожному разі було нескладно, бо він стояв просто перед нею. До того ж, Амбот був самонавідним. Це було психологічно легко. Кілька днів тому, в найгірший період її зміни, ледь притомна, вона почула, як ті казав Ейнштейну: Усе залежить не від того, чи ти вмієш битися, а від того, чи ти вирішуєш битися. Навіть крізь гарячку вона збагнула, що те рішення, про яке говорив ті, не було інтелектуальним. йшлося про присутність психологічного бар'єра, який у цивілізованих спільнотах не давав людям завдати одне одному шкоди. Кетрі це знала, бо вже переступала його. Під час тієї вражаючої першої сутички між Сімкою та Копачами вона стала на захисті після того, як Аріана його підстрелила. А старий копач ударив її по руці срапом Тасмана, забивши кістку, якимось чином цей жорсткий фізичний контакт, і штовхнув її за межу, туди, де їй стало легше націлити на людину-катапульту та вистрелити. Відтоді декотрі члени іншої групи підходили до неї зі співчуттями. Вони хотіли поговорити з нею про Дука Мемі, про те, яким шоком стала для Кетця раптова втрата. Усім наче було зрозуміло, що Епі в Кет-2 почалася саме через це. Цілком резонне припущення, але хибне. Це радше трапилося вмить, коли старий напав на неї, а Кет довелося відбуватися. Док на той час був іще живий, а Мемі, хоч і смертельно поранена, ще дихала. Тож саме Кет-2 з їхньої сімки померла першою. Хай там як, тепер вона була дівчиною, що стріляла в людей. Корисно знати. Усе це відбувалося на правому фланзі для блакитних і на лівому фланзі для червоних. Як і зазвичай у випадку розвідників аборигенів, що підтримують основні сили, копачі мали перебувати на флангах або в центрі осторонь від бою, а це означало, що інший копач вона все більше переконувалася, що їх саме двоє, займав протилежний фланг. Сам камінь був надто крутий, аби на нього залізти, але обабіч нього лежали затвердлі насипи попелу, формуючи зручні східці. Кетрі залізла на одну з цих куб та опинилася на висоті якраз достатній для того, аби притиснутись до схилу та дивитись на бойовище. Камень розміщувався у глибокій порожній вимоїні, яку сформувала вода, пробиваючись униз прибережним схилом та натрапляючи на зовнішню стіну кратера. Схили з усіх боків позаростали рослинністю, тож структура поверхні була неочевидною, аж поки на неї не ступити. Барт, Белет і Роскосюр спершу агресивно просувалися вперед, демонструючи силу, тоді відходили, буквально дозволяючи червоним заганяти себе в трясовину. На руку блакитним грали проблеми комунікації між з одного боку чудово організованими та високотехнологічними червоними, та з іншого – з місцевими провідниками, котрі знали про безпровідну комунікацію тільки тому, що довга династія циклопів на ім'я Паротяг-Румпель пам'ятала статю радіо. Ну тепер Кетрі суттєво випереджала своїх соратників у просуванні в напрямку, який для них був правим флангом драговини. Аби дістатися на протилежний берег, вона могла просто перейти локацію, але це... Перетнуло б її маршрут із напрямком просування червоних і, зрештою, також завело б утрясовину. Вона могла зрізати кут до моря і пройти табором, у якому вони провели останню ніч, але знала, що там найбільше зосереджено бакі. Або Кетрі могла також просуватися в суші та пройти крізь сосновий ліс, який здіймався над схилом, з якого починалося мочарі. Це вивело б її точно на лінію наступу червоних, а тому, на перший погляд, це була погана ідея але ці червоні були просто ізольованою ударною групою, а не авангардом більшості сил. У них не було лінії зв'язку із тилом. Коли червоні минали якусь територію, вона більше не була їхньою, вони не мали там сили. З огляду на те, що Кетрі вміла пересуватись навіть швидше, ніж билет, а Неандера могла почути за милю шанси були хороші. Тож Кетрі продовжила просуватися вгору, а не вниз, тримаючись флангу, аж поки не набрала достатньо висоти і тільки тоді повернулась у напрямку бою. Червоних невандерів було добре чути. Усі, крім одного, перебували внизу. Зачекавши трохи, Кедрі почула важкі звуки останнього, котрий рухався до неї. Вони одержували накази від своєї Бі, чи то Бети, цілком суголосно-расовим стереотипам. До її честі, Бі не трималася десь позаду команду стилу. Вона, здавалося, була в самій гущавині подій, тобто біля підніжжя схилу, де земля ставала достатньо грузкою, аби вони вдруге подумали про те, куди прямують. Вони вже, мабуть, помітили, що місцевий провідник на їхньому лівому фланзі зник, і це могло заохотити їх рушити направо. Хай там як на деякий час вони опинилися в глухому куті. Усі були внизу відносно кетрі. І всі дивилися в протилежному від неї напрямку. На тому іншому схилі дівчина не бачила нічого, крім соснових дерев, котрі вже створили достатньо густий навіс, аби задушити будь-яку рослину у підліску. То буде легкий перехід. Горизонтальна перебіжка з хилом виведе її точно на протилежний бік поля бою, де вона зможе вистежити іншого копача аж до місця, де той отаборився, і всадити в нього амбота, поки він ще не зробив чогось дуже героїчного і тупого. Унизу пролунав ляскіт лінг одного з неандерів, і до неї долинули крики, змішані з какофонією різнокаліберного бахкання, з яким амботи вистрілювали до своїх мішеней. Раптом, відчувши, що запізнюється, Кетрі просто побігла крізь дерева, рухаючись уже відкрито. Коли в лісі почали з'являтися прогалини, вона оглянула на болото. Видно, поле бою звідси відкривався чудовий. І саме тому Кетрі за зіткнулася з чоловіком, котрий стояв на одній із таких відкритих територій в ідеальній точці для огляду водночас бухти і болота. Єдиною його компанією був робот. Плас із відеокамерою замість голови, здатний підніматися вертикально, наче кобра зі свого кошика, та націлювати об'єктив у будь-якому напрямку. Чоловік стояв спиною до поля бою та обличчям до плаза, котрий знімав панораму того, що відбувалося внизу. Коли Кетрі їх помітила, вона вже була доволі близько до плаза. Тому з першого погляду повністю зрозуміла ситуацію, так само, як через декілька хвилин її зрозуміє мільярд червоних глядачів. Оцей чоловік, що стояв на передньому плані, чоловік обрамлений камінням та деревами, селить у мешканців габітатів, Незборимо потребував спуститись на поверхню та колонізувати її. На середньому плані були мочарі, яких саме тривав бій. А ще далі у бухті, яка тулилася поміж виступами побитих хвилями скель, була баржа з лінками, світло яких робило поле бою чітко видимим ніби вдень. Ще далі на мілководі похитувався ковчег Дарвін, а небо з наближенням світанку також почало додавати світла до загальної ілюмінації. Чоловік не очікував її появи. У Кетрі чомусь виникло враження, що він поки репетирує, проганяє текст, прочищає горло і готується до виступу. Тож у неї був якийсь час, аби поспостерігати за ним. Усі три інкарнації Кета Мальтової у їхньому спільному житті вна кілька разів лише краємока бачила живих аретиків, і то тільки звіддалік. У неї не було чітких уявлень відносно того, що в цій расі вважається вражаючим чи вродливим. Але це, вичевидь, був один із кращих представників. Він мав чи не більше двох метрів зросту. Його довге кольорово воронячого крила волосся було зачесане назад, відкриваючи і підкреслюючи високе шляхетне чоло, чималий правильної форми ніс та глибоко посаджені великі й чорні очі, ці кілька рис його обличчя огортали чоловіка аурою виваженої зрілості. П'ять тисяч років тому аристократія загинула разом з усім іншим, проте ідея аристократичності і її відчування, хоч би і в формі, в якій ця ідея жеврила в людських душах. Жила в усьому, що стосувалося зовнішністю цього чоловіка, його вбрання, постави, того як він подивився на кетері, коли отямився від здивування і зрозумів, що насправді відбувається. Вираз його обличчя свідчив, що ця несподівана зустріч є для нього дивовижою, а до всього ще й втішною дивовижою поворотом долі, який час від часу трапляється з витонченими людьми. І що без огляду на політичні відмінності, вони двоє могли б цілком спокійно обговорити цю проблему за склянкою червоного вина з антимера. Принаймні, так усе виглядало, поки амбот Кетрі не вдарив його в чоло. Відчувши рух та почувши звук, із яким розряджалась катапульта, плац, котрий, вочевидь, мав якусь рудиментарну здатність самостійно відстежувати цікаві події, повернувся до неї. Але Кетрі, зайшовши ззаду, вдарила його по шиї. Конструкція подалась під її ногою і, хоч і зробила спробу вистояти, змушена була розмотатися, забезпечуючи собі м'яке приземлення Плас міг би переслідувати її в лісі, якби він був запрограмований на переслідування. Але він, власне, був хіба посереднього інтелекту платформу для камери, тож залишився на місці, з усіх сил намагаючись вмістити обличчя Аретика в центр кадру. Оскільки ж Аретик кружеляв по землі, наче охоплений вогнем, алгоритми робота мали неабияку роботу. Кетрі знову побігла крізь ліс. Вона повернула в напрямку моря, виходячи на фінішну пряму свого юподібного маршруту навколо долини тоді сповільнилась. Якщо її припущення було правильним, вона мала опинитися поблизу іншого копача, і на відміну від Барда Беледа та Роскоса Юра, вона не мала жодного захисту від стріл зі сталевими наконечниками. Тоді почувся якийсь хрускіт угорі-позаду. Озернувшись, Кетрі побачила рудобородого та блакитного копача, котрий стояв за якихось п'ять метрів, націлившись на неї стрілою в повному натягу. заточені кути самопального Сталевого вістря яскраво поблискували, відбиваючи світло з бухти. Дівчина сховала катапульту до кобури, аби звільнити обидві руки для пересування. У неї не було нічого. Кантабригія 5 насправді не наказувала їй знешкодити обох скаутів-копачів. Лише не дати їм нашкодити комусь. Та ще зробити так, аби їхні мертві тіла не з'явились на відеоекранах цілого кільця. «Ти робиш жахливу помилку», – сказала Кетрі. Копач не зворухнувся, тільки поволі кліпнув. Вона сприйняла це як заохочення говорити далі. «Ці люди червоні тільки прикидаються вашими друзями, аби потім наплювати на ваші претензії на поверхню. Вони хочуть забрати її собі». «А ви?» – запитав він. «У багатьох сенсах блакитні не краще». «Тоді чому ми маємо йти за твоїми порадами?» «Ви взагалі не маєте сліпо йти ні за чиїми порадами, ні за моїми, ні за його». Кейтри легенько кивнула головою в напрямку аретика. «Тиша!» – він обдумував сказане. «Ти знаєш цей лон-шуруп?» – запитала дівчина. «Звісно. Цей лон-шуруп? Коли-небудь розповідала вам про шахи?» «Нам не треба запитувати про шахи циклопа», – відповів копач. «Ми постійно її граємо. Тоді ти знаєш, що пішаки слабкі. Хіба що сили їм надає положення на дошці. На початку партії ними можна легко жертвувати. На пізніх етапах вони можуть поставити королю шах і мат. І перебив іще один удар батога, що пролунав унизу, а тоді ще два одразу за ним». Кетрі боролася зі спокусою озирнутися і глянути, що там. Блакитні очі копача зиркнули на поле бою, тоді знову звернулись до неї. Стрела й не сколихнулася. Кетрі продовжила. Ви пішаки. Ви навіть приблизно не можете уявити, які ви дрібні та слабкі порівняно з тими силами, що над вами. Якщо ви дозволите, аби вами грали так, як грають червоні, вас принесуть у жертву, щойно це буде потрібно їм. Але якщо ви гратимете довгу партію, то зможете стати сильнішими. Такими ж сильними, як інші раси. Раптово, аж Кетрі здригнулася, Копач підняв зброю і розслабив руку, що натягувала стрілу. Він обережно відпустив тятиву та поклав стрілу назад до Сагайдака. Я сприймаю твої слова з певною недовірою, озвався він. Добре. Але дещо зі сказаного тобою підтверджує підозри, які зміїлися у мене в грудях ще від прибуття червоних, тож я вирішив повернутися додому та поговорити про це з іншими. А тоді він просто відвернувся від Кетрі та рушив угору на схили. Кряжа Берингії. «Я знаю твою історію, Тюрата Мелейк», – сказала Кантабригія-5, – чи принаймні тієї частини, що потрапили до офіційних записів. Тоді це приблизно половина історії. Нехай так. Але все ж я відчуваю, як тебе це все може відволікати. Вона ледь повернула голову, ніби збиралася глянути на схил. Хоч її очі були приховані стильним кадебе, їхній золотий відлив таки зробив цей жест помітним. Яка частина тебе хоче приєднатися до бою? Це можна зрозуміти і пробачити. Але я потребую. Призначення потребує. Твоєї присутності тут. Добре. Я суцільна увага, сказав ті. Це було недоречно, це не стосувалося справи, але він усе думав, скільки ж руків цій жінці. Епігенетичні зміни стирали багато зовнішніх проявів старіння. Принаймні одна Мойрина, ямайка Молотова, 12, дожила до 200 річного віку. Приблизний вік, який ті міг Приписати Кантабрігії 5 зростав на десятиліття щоразу, коли він говорив із нею. Зараз він думав, що їй, можливо, 80 років. «Що ти знаєш про акустиків?» – запитала жінка. Чесно кажучи, мені вони здаються радше міфом, ніж фактом. «Міфи також мають неябияку вагу, особливо в такі часи. А що ти про них знаєш?» – запитав ті. Кантабрігія 5 наче піймалась на це питання з ненацька. Вона гостро глянула на ті знявши КДБ та пересунувши його на тім'я. Я мушу знати, вівдалі ті, чи вони не вирвалися з якоїсь генетичної лаби червоних. Червоні навіть не знали про їхнє існування, сказала Кантабригія-5. То це ми їх створили? Лакитні? Ні, твоя гіпотеза була правильною ті. І як ти знаєш, якою була моя гіпотеза? Вона зиркнула на коробку від піци, яка лежала сперта на камінь, що випинався з пляжу. Я знаю, що всередині. Дякую, сказав ті. Він повернувся від неї та рушив до високого молодого Айвеного, котрий стояв на пляжі та нервово дивився в напрямку, з якого долинали звуки бою. «Айнштейне, глянь на мене. Час творити історію». Удар на зробленою зробленої з маленьких роботів, з'єднаних послідовно у довгий гнучкий ланцюг, не був ні надто корисним, ні надто шкідливим у сутичці, базованій на використанні амботів. Грунтовні дослідження, проведені блакитними військовими, доводили, що в середньому це було не так ефективно, як вистрілювання окремих амботів з катапульти. Протилежна позиція стверджувала, що подібні дослідження були нерепрезентативні, оскільки не враховували двох факторів, вельми можливих у справжньому бою. По-перше, психологічного впливу на охоронця, котрий знав, що в такому разі атаки можна було чекати буквально з будь-якого напрямку, навіть за рогу чи з-за барикад. По-друге, вправності у володінні, яку важко було виміряти з наукового боку. Тестувальники, котрі розмахували цими штуками у лабах, навряд чи мали такі ж навички, що й неоандери, котрі виростали з нагайками в руках і мали доступ до стародавніх знань. Власне, інформації про бойові мистецтва, якими вони не ділилися більше ні з ким. Якщо батіг роз'єднати посеред удару, амбути, з яких він складався, летіли вперед із надзвуковою швидкістю, і тут уже ефект був не гіршим від аналогічного ефекту катапульти. Якщо вони контактували з мішенью, то завдавали безпосередніх фізичних ушкоджень, а також амбути завдавали їх додатково, активуючись та запускаючи свої звичні програми. Якщо судар припадав не безпосередньо в ціль, ланцюг повертався до вихідного положення без жодних витрат амуніції. Усі амботи повертались на місця для наступної спроби, це цілком і повністю відрізнялося від того, що робили Катя. У списку справ на майбутнє за умови, що вони виберуться з цього живими. Кетрі зазначила собі необхідність якось присісти за келиком Піно Нуар з лангобардом. Та розпитати його, де у своєму департаменті він набрався такої вмілості, оскільки ще донедавна в нього було вельми правдоподібне прикриття про мирне життя виноторговця з колисці. Хоча вона й підозрювала, що він відхилятиме всі подібні питання, кажучи, що неандери Антимеро, як і багато інших культур упродовж історії, мали свою традицію навчання молоді бойовим мистецтвом. Скептик міг би зазначити, що поєдинок нагайками, складеними з дрібних роботів, був чудовий та зручний тільки якщо відбувався у чистих та добре порядкованих приміщеннях космічних абітатів чи порожніх астероїдів або у випадку дуелів в скафандрах, у вакуумі чи відносно незахаращених місцях, скажімо, у постелях чи на крижаних шапках на поверхні. Але на болоті, в суціль зарослому густою у людський зріс рослинністю, це була просто помилка. Вуха Кетри сприймали величезну кількість даних, якими мій мозок просто не знаходив застосування. Хтось, хто провів ціле життя, практикуючи бойові мистецтва, як от навіть Лангобарт, міг би й вловити нюанси цих монотонних вилясків. Удар, що влучав точно в ціль, відрізнявся звучанням від того, що розділявся на рій летючих амботів, а цей своєю чергою звучав не так само, як нагайка, що була занесена на ворога і заплуталась в рослинності. Але Кетрі натомість могла сказати хіба те, що там вони зуб'ються. На той час вона вже закінчила своє коло болотом, і повернулась на вихідну лінію оборони бухти, яку вони вже доволі довго відстоювали. Це вона сприйняла як хороші новини. Дівчина намагалася думати, як Антабригія 5 котра не так сильно переймалася тривіальними речами на кшталт ушкоджень та контролю над полем бою. Для неї важливішим був наратив бою. І поки що скидалося на те, що там перебувала невеличка група блакитних, яка здійснювала військову операцію в рамках угоди. На своєму боці визначеного угодою кордону, який блакитні обороняли від кровожерних червоних неоандерів, аж доки ті не витіснили їх до океану, де між ними зараз відбувалася героїчна та напрочуд тривала смертельна битва заради захисту кількох беззбройних. Кетрі не хотіла бути цинічною, бо Кантабригія-5 справді була фантастично вродливою та харизматичною особою. Але на певному рівні вона підозрювала, що одна-дві смерті блакитних на болотах та, можливо, інтерв'ю з єдиним оцілілим, хай покаліченим, може стати ідеальним тригером для контрпропаганди ідеологічних позицій, які кілька днів тому зайняли аретики. Подібні думки були розкішю, яку Кетрій не дозволяла собі, аж поки не вибралась на позицію над бухтою за межами зони бойових дій, і, як же інакше, за лінію озброєних камерами баки, котрі фільмували героїчні дії їхнього ар'єргарду. Кетрі глянула на нижній підтабір. У таких погодних умовах сходу сонця не варто було чекати, але небо вже яснішало і тепер освітлювало пляж значно ефективніше, ніж встановлена на баржі петля Ейткіна. Можливо, відповідь на звуки бою і залитого водою кормового відсіку ковчега Дарвін випливли 5 чи 6 надовних човнів та рушили до берега. У кожному човні сиділи люди в шоломах. Добре. Але, на жаль, для Кетрі вони зберігали певну дистанцію. Сонар-тендер стояла на волоні та махала, аби ті не підпливали ближче. До неї приєднався Ейнштайн, котрий робив те саме. На волоні вже було більше, ніж достатньо людей, бо й Тюра Тамлейк ішов їм на зустріч, тримаючи під пахвою коробку від піци. Він устиг перевдягнутися в костюм, який, мабуть, здавався йому куди доречнішим для такої ситуації. Кантабергія-5 із Арджуном стояли на березі обличчями до моря. Ніби за кількасот метрів позаду них і не точилася битва. Два баки зрушили зі своїх позицій над кетрі та почали спускатися вниз, наче камінці з металевим каркасом. Попервах сирух здавався неконтрольованим, ніби сходження лавини. Але відтак вони почали розтягуватися і деформуватися, припасовуючись до кам'янистої поверхні під ними, аж поки остаточно спинилися. Один із них дістався точки, з якої його камера була націлена на чудову панораму цілої бухти. Інший же скотився на пісок, вочевидь знімаючи крупняки. Кантабрігія-5 повернулася і підійшла на кілька кроків. Дивлячись просто в камеру, вона почала надиктовувати текст, який Кетрі на такій відстані не мала жодних шансів почути. Кетрі побачила це все, знову притуляючись до крутого схилу внутрішньої стіни кратера. Просто над нею, вздовж цілого кража, росла густа рослинність. Земля там була пологіша, а сонце стільки, скільки взагалі можна було отримати в цій частині світу. Смуга рослинності тягнулася на десятки метрів в обидва боки, відмежовуючи бухту від болота та височини, що здіймались далі. Дівчина почула гучне криктання, за яким пролунав тріск, наче водночас ламалися безліч дрібненьких паличок. Вона швидко глянула вліво, звідки долунав звук, і побачила двох великих чоловіків, щеплених до купи, котрі проламали стіну чагарників та впали на відкрите. Оскільки внизу схил був доволі крутий, вони прокотилися кілька метрів вниз аж на пляж, Перш ніж один із них Белет зміг вивільнити ногу та впертися нею в схил, зупинивши їх обох. Водночас він відштовхнувся обома руками або його суперник, Неуандер, цілковито втратив опертя і перекинувся назад, відлетівши ще далі. Проте Неуандер, здається, передбачив це і своїми довгими руками схопив Беледа за торс, намагаючись дістатися до грудини. Відсотки із 50 беледового тіла досі було вкрито амбутами, котрі розщіплювалися разом. Намагаючись сформувати бодай часткову броню. Правою рукою Неуандер схопив жмені амботів, які захищали пахву Беледам. Тож у відповідь той відчутно вдарив нападника по руці. Неандеру довелося розщепити захват. А все ж гамбіт Беледе, по суті, не вдався, бо він перекинувся назад від поштовху суперника. Збагнувши це, він припинив битись і зігнув ноги в колінах, перетворивши падіння на сальто через себе, скероване на живіт Неуандера. Кетрі почула тріск але не відразу збагнула, що то був звук перелому ребра. Неандер, лежачи на спині, мимоволі спробував згорнутися в позу ембріона, підставляючи під удар беледового кулака голову. Контакт між делікатно збудованою рукою сучасної людини та масивною черепною кісткою неандертальцем спричинився до нового хрускуту, цього разу не на користь беледа. А все ж цей удар дезорієнтував неандера і дав беледу достатньо часу, аби таки дістати з-за пояса ніж, та притиснути його до горла суперника. Він усе притискав лезо, аж поки голова Неоандера торкнулася землі. Бій, принаймні, частина його, закінчився, і Кетрі вперше змогла повноцінно оцінити стан Беледа. Закривавлений, напівоголений, він виплював осколки зубів та дихав значно частіше, ніж коли наповну викладався на тренажерах. А проте він був живий, і для нього цей бій закінчився, якщо тільки він не вирішить нейтралізувати суперника, перерізавши йому горло. Це було вельми небажано, оскільки зараз він перебував точно в прицілі баки, на якому було встановлено камеру. Стародавні бої фьоклених проти неандерів неминуче закінчувалися перерізаною горлянкою, але цей бій мав стати винятком. А на болоті розгорталися інші події, яких Кетрі не бачила. Лангобард, посадивши собі на спину Роскуса Юра, квапливо рушив вони схилом, не озираючись. Билет, котрий спостерігав за цим, попередив його про небезпеку. У ту ж медь Кетрі почула шум на болотах і побачила людську постать, але не Неоандера, котра прослизнула крізь розриву хащих, пробитих Беледом та його супротивником, та кинулася за бартом. То була приземкувата жіночка з короткостриженим волоссям, обвішана військовим спорядженням. Типова Бі. Кетрі націлила на неї свою катапульту та вистрелила амботом, тоді ще двома, але всі надиво не влучили. На Бі, в очевидь, була броня, яка добре вміла виявляти цю конкретну модель амботів. Тож Кетрі могла хоч цілий день стріляти в жінку без жодного результату. А все ж Бі почула бах катапульти і відчула, як навколо неї літають амботи. Цього вистачило, аби вона на мить зупинилася. Тоді повернулась до Кетрі. Висновуючи з виразу її обличчя, вона ніяк не чекала побачити тут Мойрону. А поки вона насолоджувалася цим непередбаченим видовищем, її вдарив камінь за з кулак, що прилетів звідкись ізнизу. І, судячи з усього, вбив. Кетря глянула вниз і побачила Беледа, котрий щойно кинув той камінь. Він було переклав свій, так і не закривавлений ніж у зламану руку, а тепер знову взяв його в робочу. Поруч із ним був Барт, котрий зробив паузу у своєму спринті на пляж та озирнувся глянути, у що ж там билет кидав камінням. Здається, з нього текла кров. Хоча, якщо придивитися, текла вона із сержанта майора Юра. Неандер, якого вгамував билет, швидко звівся на ноги. І так само швидко знову впав. А в ухакетрі вловили тихеньке бах – катапульти. Озернувши, Слангобард побачив Роскосаюра, котрий хоч і важко поранений, досі був при свідомості. Достатньо би вільною рукою витягнути й активувати зброю. Усі інші сили червоних, із якими слід було рахуватися, зараз були мертві, непритомні або ж відступали в напрямку гір. Уперше, за якій здавалося, доволі тривалий час, хоча всі ці події наймовірніше зайняли хіба кілька секунд, Кетри глянула на те, що відбувалося внизу. Надовні човни з ковчега вирішили уникати середини бухти. Натомість вони розійшлися у бабіч, ближче до схилів, сформованих виступами бухти. Звідти у разі потреби вони могли перейти на пляж сушою. А з води хтось виходив. Ті передав коробку від піци Айнштайну, сказавши відкрити її та стежити, аби те, що лежало всередині, було, по-перше, сухим, а, по-друге, під рукою. Завдяки гідрокостюму його ногам досі було тепло, тож він вирішив зачекати внизу до у воді біля Острівця. Проведені на війні роки сповнили його недовірою на межі з ненавистю до таких людей, як Катабригія 5 котрі переймалися лише наративом. Але думати так було неправильно. Цю маленьку сцену на Острівці він бачив не очима Тарата Малейка, а очима відеокамери, котра передавала відео на все кільце. І йому здавалося, що саме так ця картинка виглядає досконало. Невеличкий скляний конус, присипаний нанесеним хвилями піском біля ватерлінії, а біля нього двоє людей – Айнштайн із коробкою від піци, та поруч із ним, тримаючись пальцем за петлю на його штанях, Енця з одним навушником у вусі. Він настільки зосередився на цьому образі, що замалим не пропустив головної події, і тільки вираз на обличчях усіх інших підказав йому, що треба повернутися до моря. Над хвилями ще віднілися тільки голова і плечі, а Кустик піднімався вгору схилом затопленого кратера Ніби повертався зі звичного щоденного запливу. Який час він, чи вона, гучно і глибоко дихав, вочевидь переходячи на інший режим забезпечення організму киснем. Але тоді наче почав дихати нормально. Де ж вони жили? Звідки прийшла ця особа? Вочевидь у них були водолазні дзвони, чи щось таке здатне пересуватися під водою. А кустик був худючий та безволосий, а невдовзі стало зрозуміло, що на ньому немає жодних первинних статевих ознак. Тож це була жінка? Якщо й так, то жінка без груди. А наскільки було відомо тим, вони досі зоставалися ссавцями. За кілька кроків позаду з води виринав округлий предмет, якого, як виявилося, підтримувала шия, котра своєю чергою кріпилася до пари плечей. Ця істота мала груди. Позад неї з води виходила третя, така сама істота. Коли перша особа вийшла за мілину, загальні обриси тіла стали більш зрозумілими. Тіло було круглим, а з нього дещо недолуго випинались кінцівки. Якась частина ті хотіла бачити в цьому просто товстого чоловіка. Він, може, й не був товстим, так само, як видрачить тюлень. товстий шар підшкірного жиру, підпружною і з вигляду доволі грубою шкірою. Але на тілі не було ні зморшок, ні обвисань. Загальний стиль пересування дозволяв припустити, що під цією м'якою зовнішністю, чи, доречніше сказати, оболонкою, ховаються могутні м'язи. Чоловік був практично оголений, за винятком обмотаної навколо торса сітки, до якої. Кріпилися безліч дрібничок технічної природи. Спершу акустик здавався чорним, але коли він вийшов із води, стало зрозуміло, що насправді його шкіра темно-сіра, подекуди посадкована світлішими фрагментами, ближчими до блакитного чи зеленого. Відтінок сірого на животі був світліший, ніж на спині, а плямки зосереджувалися переважно з боків. Ті не любив витріщатися, але зараз нічого не міг із собою вдіяти. Між ногами в акустиків не було нічого, крім системи круглих складок, у яких, як припустив ті, мають ховатися нормальні геніталії, які, можливо, просто чекали відповідного запрошення, аби виявити себе. Тепер вони підійшли достатньо близько, аби можна було розрізнити їхнє обличчя. Череп, мабуть, виглядав вельми схоже до черепів корінних людей. Але вуха, очі та ніздрі закривала система м'язистих клапанів, які, здавалося, постійно рухаються. Раніше зауваження «Сунартендер» про виведення пуделів із вовків було не зовсім точним. Але така аналогія працювала. Ці люди відрізнялися від звичайних так само, як бурдоги від хортів. Фактично вони були однакові. Просто це складно було побачити. Ті повернувся до Ейнштейна і Сонару. Звісно, вони в чотири ока дивилися на новоприбулих акустиків. «Айнштайни», – сказав Ті. Тоді гучніше. «Айнштайне». Злякавшись, Ейнштейн заледиваний не в воду, тоді глянув на Ті. «Ти хочеш це?» – самими губами сказав він, киваючи на прямокутник у своїх руках. Ні, сказав ті. Це має зробити дитя Айві. Зараз. Ейнштейн узяв цей предмет за нижні кути та підняв його над головою, аби новоприбулі могли добре його розледіти. То було зображення площею десь у пів метра. Кожен косміт упізнав би в ньому одну з ключових картин епосу. Це була остання світлина нареченого Айві Кела Блейкеншипа, яку він надіслав їй із вежі свого підводного корабля за кілька секунд до того, як задраїти люк та пірнути в глибини, рятуючись від перших залпів зливи. У центрі зображення були два концентричні кола. На середньому плані відкритий отвір люка, котрий окреслював небесний диск, уже розколитий надвоє вогнистим слідом боліда. Навколо нього значно ближче до камери була обручка, яку він чойно зняв із пальця. Питання полягало в тому, чи впізнають це келові нащадки. Складки на лиці переднього акустика трохи розгладилися, сірі очі, здавалося, побільшили, а вуха виросли зі звичайних щілин у черепі до чогось схожого на нормальні людські вуха, тільки що менші та гладші. Він зупинився, стоячи у воді по коліна. Двоє інших нас догнали його і стали поруч. Усі троє дивилися на зображення, яке тримав над головою переляканий Айвін. Ті розчув надзвичайно високі звуки, у яких майже пізнавалися англійські слова. Акустика говорили одне з одним, крутили головами, обмінюючись зауваженнями, показували на картину і активно жестикулювали. Звісно ж, люди, які проводили купу часу під водою, чудово вміли спілкуватися з урдомовою. Жінка Акустик щось виразно сказала, привертаючи увагу двох інших. Їй не зрозумів слів, але мова жестів здавалася доволі таки виразною. Заткніться і слухайте. Я знаю, що це. Ліву руку вона тримала перед собою, долоню витягнула. Її пальці були короткі, та коли вона їх розвела, помережені перетинками. Правою рукою жінка обхопила безіменний палець на лівій, та показала, наче знімає звідти перстень. Вона тримала уявний перстень на витягнутій руці, тоді піднесла руку до обличчя та зігнула вказівний палець, наче роблячи знімок. Спостерігаючи за усім цим, Кетрі відчула, що неконтрольовано сповзає зі схилу, на якому досі сиділа, і аж лякалася, що раптовий рух може сполошити акустиків. Бардежо добіг до нижнього підтабору та поклав сержанта майора Юра на спальний мішок, де ним заопікувався надія, котрий уже тримав на до внутрішньовенний катетер. Кетрі проминула Беледа, котрій тримав виспомічного червоного неандера, фіксуючи пластиковими стяжками його руки і ноги. Вони спустились до пляжу, уникаючи Кантабригії-5, котра говорила щось на камеру, а також Арджуна, той також щось бубанів, націпивши на голову кадебе. На відмілинах з'явилися ще кілька акустиків. Один із них, обвішений значно більшою кількістю спорядження, ніж усі інші, підійшов до тіста, здавалося, спробував налагодити з ним контакт. Ті широко всміхався, але продовжував тримати руку біля вуха та хитати головою. Акустик витягнув руку, обережно взяв зап'ястя ті та притилив його до чорної матерії гідрокостюма. У відповідь ті так само притилив руку до слизької шкіри на руці акустика. Обоє засміялися. Зуби акустика були білосніжні та гострі. Перші троє акустиків вступили на берег острівця та розглядали фотокартку, яку Ейнштейн тримав перед собою на рівні грудей. Частково як вітальний транспарант, а частково як щит. Сонар-тендер далеко не настільки скута, невпевнено дивилася на жінку-акустика, котра Згенацька підійшла вперед та обійняла її. А на пляжі Кантабригія-5 вдоволено з зекою Арджуном і звела погляд на небо.